sun in the winter, beautiful, the snow and the moonlight, even more beautiful, shingle bells, coming closer, Santa Claus, ride right on this way. Belapult. Jó reggelt! Hát, majd a kinder bejelentkezik és támogat bennünket. Jó reggelt! Ma 2023. December 6-a van, és... 23 Ez a Mikulás, ez 2023. április 30-án jár le. Ez a Kinderez április 20-án, és a sérült darab, és április 30-án. <síns> Ma is holnap beszélgetni fogunk, drága barátaim. Ha meg nem fogunk beszélgetni, akkor nagyon sok alkalom nem marad ebben az évben, hogy beszélgessünk. Ma tehát 2022 van, mint kiderült, ne 23. Bár ezek az időpont megjelölések, mint ornamentika. Ha, ha, ha. 2022. december 6-a ked. Aki nem real ban nézi a kejfejacsit, vagy hallgatja annak a számára ez az időmegjelenés, az így a világán nem jelent semmit. 12. most megnézünk. Igen. Ma beszélgetni fogunk, de én minden esetre beszélgetek magammal, illetve beszélek önökhöz. J. jó Jóvoltából, akit még föl fogok hívni telefonon, új székekhez jutottunk. András! Ha székekről beszélek a mi közös múltunkban. Székek. Székek. Akkor mi jut róla az eszedbe? <gül> Azt mondja, hogy nem, nem, nem, nem, nem, tehát... Jánoska? Székek? Fehér háló. Fehér háló. A 168 óra, igen. A 168 óra székei. Az elmúlt időben nagyon visszafogott voltam, önmagamhoz képes mindenféleképpen. Áll az a mondat, hogy Milkovicsról jót vagy semmit? <tos> Volt abban valami hihetetlen, hogy annak idején a 168 óra és ami mögötte van, azt még továbbra sem tudom pontosan, hogy mi van mögötte, mert egyszer kiderítem, de akkor úgy úgyis tök egy lesz. Úgy gondolta, hogy a műsorok fényét, beleértve a printet is, azzal lehet emelni, hogyha valami iszonyatos összegért vásárolnak székeket. Ilyen Ilyen irodai bútorszerűségeket, de ezek ilyen lőkorbőzé által tervezett székek voltak, ami egyébként egyáltalán nem lett volna baj, hogyha minden azon a szinten lett volna. De ugye annak idején Bulgáriáról mondták azt, hogy ezt a fiatalabbak nem tudhatják, hogy Bulgáriában úgy renoválták a házakat, hogy a frontvonalat, az utcafrontot azt megcsinálták, és mögötte minden rohadt. Én véletlenül se szeretném azt mondani, hogy a 168 óra és Bulgária párhuzamba állítható messze álljon tőlem ez a végkövetkeztetés. Minden esetre azok a székek, azok meg is haladták az én intelligenciámat, és rendszeresen Lakatos János feladata volt, akit még akkor nem ismertem közelebbről. Ennek mármint a megismerésének vannak árnyi és előnyös oldalai, majd kiderül, hogy melyik volt több, ezt az idő fogjuk megszitálni. Hogy ilyen eufémisztikusan fejezem ki magam. Jó reggelt! Ahó! Halló? Nem akart valamit mondani? Jó. Nem akart valamit mondani, vagy eltűnt? De 253-88-12, Szóval is tett el, csak nézni kell itt ezt a bidlogot, hogy valaki Éppen be akar-e kapcsolódni a műsorba? 061, egy 8 csupa fül vagyok. Szóval a Lakatos János feladata volt, hogy beállítsa a széket, mert egyrészt az valami memóriával is rendelkezett, mint valami párna, azt se értem, de ott is be lehetett állítani, mert egyébként az ember konkrétan vagy elalud benne, vagy kidőlt belőle, de a kettő között egyébként egy egészen fantasztikus volt, tehát ez és hát azt kell mondanom J. Rihárnak, aki egyelőre még nem e, hatalmazott azzal föl, hogy mindent elmondjak róla, de ha betelefonál is elmondja, hogy tőle vannak a székek, e, akkor ez is bekövetkezik. Tehát az új székek láttán, és még nem beszéltem vele, pedig ez nagy valószínűséggel péntek délután volt, és ma már kedd reggel van. Péntek délután, szombat, vasárnap, hétfő, tehát három és fél nap azért, Három és fél nap alatt, de hát nem voltam itt három és fél napig, nem tudtam, hogy ezek a székek vannak, bár volt róla fényképbe való hogy a Kurtás lefényképezte őket. Kurtás lakatos fiala, ebben az összeállításban támadunk, és védekezünk, mikor mit. Szóval és tette, ezeknek a székeknek a láttán, most hirtelen a múlt, hozzátéve, hogy... Ez a magad uram, ha szolgád nincs, ez az elmúlt három hónapra még már egy híd sincsen, és a harmadik hónapját ünnepli a Kejfejancs, és a negyedik hónapba lép ebben az önállósított periódusában. Ugye önállósítottnak azt mondom, hogy saját magunk ácsoltunk tetőt a fejünk fölé, Nincs fölöttünk Budapest Rádió, Pont FM, Extrém Rádió, Civil Rádió, Q Rádió és a legkülönbözőbb szavak. Nincs fölöttünk 168 óra. Mi vagyunk magunk fölött, hát meg itt ez a nyolcadik kerületi épület, amely remélhetőleg nem szakad össze, bár ami az állagát tekinti, nem biztos, hogy sokkal jobb állapotban van, mint az a ne fulladjál meg, András, azok a bulgáriai házak, amelyekről beszéltem. Utoljára a Panonia filmstúdióban volt olyan, hogy akusztika, tehát amikor az ember azt mondja Andrásnak, hogy ne köhögjön, ilyen ugye a Magyar Rádióban elképzelhetetlen volt, ha valaki köhögött a technikai helységben, azt senki nem hallotta a technikai helységen kívül. A technikai helységben, ha valaki habcizott, ci, akkor kívántak neki egészségére, de ha valaki kint volt, nevezetesen a stúdiótérbe, mondjuk én, az legfeljebb kikövetkeztethette a másik mozdulata révén, hogy ő ott most éppen hapcizott, és akkor egészségére kívánta, amire lehet, az illető azt mondta, hogy csak köhögött, vagy azt mondta, hogy köszönöm. Annak függvényében, hogy az ember tedibe találta azt, hogy mi történt, vagy sem. Ilyen akusztika még egyszer volt, ez a Pannonia filmstúdióban volt, ez tartott nagyjából három hónapig, az elmúlt huszonkét év, ezt egyébként nélkül ezt. Hogy hozzá lehet-e szokni? Nem tudom, hogyha fordítva lenne. e Tehát az ember így kezdené, és a Magyar Rádióban, illetőleg a Panonia Filmstúdióban végezné, itt fekszem egy presszóban holtan, akkor az milyen lenne? Azt tudom, hogy így milyen. Furcsa. Nagyon furcsa. Néha abba hagyom a beszédet Sönkó zene lesz vagy telefonálnak 061-253-88-12 itt van egy matrica is Nincs két cd így aztán időnként a gépház zajt hallják 061-253-88-12. Az ágy nem hófehér, az éjjel véget ér. Nem ezt akartam, is hogy nem. Kézd most a fény, persze hajnal van. Ezt akartam. Jó reggelt! Jó reggelt! Nem vagyok Most égbe és értesítés értesítést mindig figyelem. Valaki és... például nem kap értesítést, tehát ugye annak idején a Magyar Rádióban nagyon ritkán hívtak engem fel, ez nagyon régen volt maga. Hány éves? 42. 42. Hát akkor még emlékezhet rá, nagyon fiatal volt. Hát a Magyar Rádióban, utoljára a Kalipszó Rádióban fordult elő. Hallott már ilyet? De igen, igen, igen. A Kalipszó Rádió középhullámon szólt, és hogyha zivatar volt, magyarul villámlás, akkor igen? valamilyen okból nem értek hozzá. Előbb-utóbb abba hagyom a pofázást, és átengedem a teret önnek. Nem, csak nagyon ne... szeretem hallgatni. De, de, de, de, de, de, de, de csak el akarom mondani, hogy amikor vihar volt, akkor nem volt adás. Tehát, hogyha a kaliszor Rádióban nem volt adás, akkor biztosan lehetett tudni, hogy vihar van. De egyébként mindig volt adás. De ha vihar volt, akkor nem volt adás. Egyébként én a Petőfi Rádió, meg az éjszakai Műsorfőnök voltam a Magyar Rádióban, Bródis Sándor utca 5-7, ez még egy klasszikus cím, ott arra nem kellett külön felhívni a figyelmet, hogy ez ennyi az 23 óra 15 perckor kezdődik, elkezdődött. Akkor még voltak rádiós-televízi újságok, volt aki, aki azt böngészte. Amióta én 2000-ben eljöttem a rádióból, azóta azt képzelje el, hogy különböző periodicitással, az elmúlt időben, az elmúlt három hónapban a legkevésbé, de itt is előfordult, egyfolytában fenyegetett annak a réme, hogy nem lesz adás. Nem lesz adás, mert áramszünetve lesz, nem lesz adás, mert összeveszett a tulajdonosa feleségével, ez egy hosszú történet, de most nem kezdem elmondani, feldölt az antenna, tehát az antenna fogta magát és bedölt a szomszéd kertjébe, nem fizették ki az áramszámlát, és sorolhatnám tovább. Senki el nem tudja képzelni azt, hogy az ember ide leül és csinál, és azt egyébként emberek nézik és hallják. Ez így látszólag evidencia. Valójában nem. Azt tehát, hogy ön kap egy értesítés, és utána egyébként műsor is van, az becsülje meg, mert minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás. Itt levittem a hangsúlyt, elnézést ön jön, illetve ön folytatja. Ez egy nagyon hosszú gondolatjá volt. Tökéletes, tökéletes. Igazából ez jó jellemzi a mai helyzetet, vagy a Nem, most... az én helyzetemet, nem, nem. Tehát de, az... De, az, de az is most történik, és, és tényleg így van, hogy... No, az elégyen. egy nagy kérdés, hogy az ember például Sebesty Balást, vagy Bocskor Gábort akarja irigyelni, hogy neki ilyen gondjai nincsenek. Ez egy, ez, egy, ez egy világhoz való hozzáállás, hogyha valakinek egyébként Lukas a cipője, akkor irídje azokat, akiknek nem Lukas a cipője, miközben egyébként az élet még nagyon sok mindenről szól, nem csak a Lukas cipőről. Ismétöljön! Hát teljesen én is így látom, csak ezt mikor gondolom benne van az illető, lehet, hogy ezt nem úgy érzi, vagy, vagy nem tűnik fel neki. Hát még. meg nehéz hozzászokni a lukas cipőhöz. Tehát, hogyha valaki gyerekkorában hozzászokott ahhoz, hogy a cipő az nem ázik be, van talpa, akkor később is ragaszkod ehhez, de az élet nem mindig ajándékozza meg ilyen. Talán ez van a visszacsatolás, hogy most vannak olyan helyzeteléve helyzet emberek, akiknek nincs negatív visszacsatolás körülmények miatt, van, akinek meg egyszerűen kilép a lyukas cipőből, és vizes lesz a talpa, és rögtön tudja, hogy esik, hogyha bár gondoljuk érdekes lenne. <gül> ez az kétségtelen, tehát ez az, az, az, az előnye megvan. Tehát megkapta érdekében. az értesítést, és? Meg, meg. Hát aztán ilyen össze-vissza napnak indul ez. Mert? Aztán gondoltam, megalapozom egy telefonhíváson. Jól teszi. Ö, annyi helyre kellene indulni, hogy igazából el sem tudom kezdeni, hogy merre, de most le fogok ülni, és sorba szerem a gondolataimat. Ilyen előfordul velem is, hogy az ember leírja a gondolatait, de önnek hányféle helyre kell menni, és miért? Hát kellene a könyvelőhöz, aztán még itt a... Ön egy alkalmazott, faragó. vagy ön egy vállalkozó? Vállalkozó voltam múlt hétig, a faragó vagyok, és ah. ez, ez a kattás dolog, ez minket nem jól érintett magánszemély személy. Nem nagyon érszámlált. Tékeknek ugye nem számláztam, és akkor ezt akarom egy kicsit átvariálni, hogy adtam neki két-három hónapot, hogy meglássam de erre. Alakul a dolog. És látja? A, a nagy dolgokat nem az én, én levetítem mindig magamra. Hát azt, hogy változtatnom kell ebben az ügyben. Nevezetesen igazából, miben? Igazából. Nevezetesen miben kell változtatnia? Hát Tisztán a hivatalos dolgokban, csak hogy, hogy tudjam. De melyik, melyik az újraási formát választotta? katás voltam, és most ö, ugye lehetne az általányadózós. De? Ö, van, egy találtunk, hát ugye ilyenkor mindig mozdul az ember, és meghallgatja az okosabbakat, és édesapám, hál' Istennek még aktív, és valószínűleg ő lesz a vállalkozó, és én leszek az alkalmazottja. Pusztán anyagi oka van. Ugyanazt csinálják? Igen, igen, ő népi d és akkor én a próbálok. Ezzel nem a nyomdokaiba igazából, de azt csinálom, nyilván nem lehet. Ő is katás volt? Ő nem, ő nyugdíjas, hálisanak, és ő még visszament dolgozni aktívan. Úgyhogy most, most 70 évesen lesz vállalkozó. Jó, ő most kezdi ő el. el? Hogy? Ő most kezdi el? Hát ezt a vállalkozás formát igen. Mert előtte van. egyébként milyen formában volt népi faragó? Ő... A Nagy Kálúban, az Éregyháza mellett van, van egy szabadidő központ, téka tábor, ez egy hagyományozó tábor, és ő ott volt gondok, ugye ott a nyáron vannak csak táborok, foglalkozások, viszont egész télen meg ősszel fent kell tartani a helyet, és akkor ő volt igazából gondok, meg ő ott alkotott. Kérhetek öntől egy szívességet? Igen megteszi azt, hogy egy negyed óra múlva felhívja. Fel kell hívnom Bucski Pétert, de nem szeretném önt se elveszteni. Most nem kezdenék el itt elveszni abban, Jó, hogy felírom a telefonszámát, de hívjon fel egy negyed óra múlva, illetve amikor már nem Bucski Péter fog beszélni, akkor az öné leszek. Szuper, nem baj? Dehogy baj, dehogy baj. Jó, nagyon szépen köszönöm. Hol van a telefon? Nem kéne hagytam. János ah, a felsőjárat, ki a ah. Én hol vannak már azok az idők? Azok a daliás idők. Igaz, én is kaptam értesítést. Figyelj, ne. ne pöttyögjél már. Egy jót hívtam, vagy sem. Jó reggelt! Elmondom a mesterségem címerét, jó? Jó. Ugye én, amikor a kejfejancsit elkezdtem, a 22 éve, akkor kitaláltam azt, hogy minden, amit az aznapról tudni kell, vagy érdemes, aztán kitaláltam azt is, hogy elválasztom a fontos a fontos talantól, akkor mindjárt belém kötöttek például Kálmán Olga, és azt a nagy horderejük kijelentést tették, hogy olyan szó, hogy fontos talan nincs, de ebből a szempontból teljesen lényegtelen a fontos és a fontos talan... Oh, gyerek! Bocsánat, Helyes, ő pedig egy fontos dolog, tehát ő semmiképpen se fontos talán. Tehát ő mindenféleképpen sokkal fontosabb, mint a velem való beszélgetés. Magyarul, tehát a gyereket kéretik nem elnimítani, nem szoknitratni a szájába. Hány éves? Öt lesz, minden. Akkor végképpen nem is hagyná. <gül> igen, igen. Te viszed a Doviba? Ö, majd igen. Szóval, amikor tegnap a Matolcsi hírt olvastam, akkor felötlött bennem, hogy ez most fontos vagy fontos talán. Én azt hittem, hogy fontos, aztán néztem a médiában való dolgokat, és akkor az olyan volt, mintha fontos lenne, de mégse lenne olyan fontos. Néztem, hogy a hírekben hirtelen, hogy a helység a 6., 8., 10., 12. helyre. Beleértve, hogy természetesen az első pszichológusomra gondoltam, aki azt mondta, hogy aki péklapátnak képzeli magát, az péklapát. Tehát attól, mert másnak nem fontos, attól még nekem lehet fontos. Aztán megnéztem azt a videót, ami rendelkezésre állt, több ilyen videó is van egyébként, ahol van olyan ember a háttérben, aki például többször meglepődik. Tehát ugye én mindig figyelem a környezetemet, nekem ez fontos, néha én magam is attól lepődöm meg, hogy meglátom, hogy más meglepődik, és akkor elgondolkodom azon, hogy én miért nem lepődtem meg, vagy mi az, ami hiányzik. Papcsák Ferencnek például a, a, az arca nem mozdult, valami telefont nézegetett, és hasonló módon Varjú László, aki a DK képviseletében volt, hogyha jól fedeztem föl, akkor ő is egy nagyon tulajdonított jelentőséget azoknak a mondatoknak, amelyek aztán később a szelek keltek. Maga a leírás Csurgó Dénes tollából így szól. Matolcsi György jegybank elnök az Országgyűlés Gazdasági Bizottságában elmondott hétfői beszámolójában minden eddiginél élesebben kritizálta a kormány gazdaságpolitikai irányvonalát újabb fordulót nyitva meg ezzel a Magyar Nemzeti Bank és az Orbán kormányok már több megélt világában. Ahogy arról beszámoltunk, Matócsak csak kijelentésre, viszont Magyarország válságközeli helyzetben van az inflációnálunk 15-18% lesz jövőre, és itt az egyik legalasonyabb a termelékenység az Unióban, amivel nem lesz felzárkózás, a kormány képviselő sem tudtak érdemben reagálni. Az RTL délután videót is közölt a jegybankelnök beszámolójából. A videóból kiderül még pár érdekesebb részlet. Matócsi beszédéből például, hogy bár azt mondta, hogy a válság közelpi állapotban van a magyar gazdaság, az határozottan tagadta, hogy bármi esély lenne Magyarország fizetésképtelenségére, ilyen szerintem nem fenyeget ezzel Jaroszláv Kaczynski Lengyelország korábbi miniszterelnökének, és a Fideszel korában korábban nagyon szoros szövetséget ápoló jogi és igazságoság párt vezetőinek kijelentésére reagált, aki a magyar gazdaság összeomlásáról beszélt, ami Matósi szerint udvariatlan, tapintatlan és helytelen. Mindazonáltal matósi szerint a magyar gazdaság bajban van, sok szempontból a saját döntésének hiánya miatt komolyan fenyeget, hogy a magas infláció jelentette makrógazdasági, egyensúlytalanságok, a mezőgazdaságban és a gazdaság más területén tapasztalható alacsony termelékenység miatt a magyar politika elveszíti az évtizedet. is szerint mindenre az mnb nek a Magyar Nemzeti Banknak a mandátumai szerint kötelessége felhívni a kormány figyelmét, mert támogatni kell a gazdaságpolitikát, és fel kell hívni a figyelmet, ha veszély fenyeget. Már pedig most fenyeget részben azért, mert egész Európa bajban van, azért, ismét a kormány válságkezelés az elmúlt hat hónapban nem találta meg a kulcsokat, hibás volt. Kifutottunk úgy a pályára, hogy addig mindent megnyertünk, azt gondoltuk, hogy automatikusan megnyerjük ezt az energiarabbanásos inflációs válságot is. Nem a régi eszközökkel nem lehet megnyerni, a szocializmusban pedig nem érdemes visszamenni. Matolcsi ezzel az ástapokra és hasonló eszközökre utalta, amelyekről már a szocializmusban kiderült, hogy nem működnek. A Magyar Nemzeti Bank kéri, mármint Matolcsi ezt mondja, hogy a magyar kormány térjen vissza az egyensúlyok helyreállításának útjára, és ezért újból nyerjük meg az évtized. Tehát, hogy egyszer már megnyertük, mondta a jegybankernők, kísér szerintél azokra az időkre utalva, amikor ő volt a kormányban a gazdaságpolitika vezetője. Két apró megjegyzés még ehhez, ráda, Eszter nem volt rest, és szerintem volt némi igazsága, és azért megírta Facebook posztjában, hogy azért Matolcsi György nem, tartozik a ner nem kedvezményezetjei közé, és nem kizárólag Matolcsi György, hanem a fiára is gondolok, és ugyanúgy, ahogy téged megörökítettelek a... Kejfely Alcsibban úgy Baksa Roland kétszer is vendégen volt, talán ismeredőt, valószínűleg talán nem. Ő a 24. nak előtt a Népszabadságnak volt jeles e, újságírója, aki egyebek közt a Matolcsi György és gyermekkével való küzdelmének a hiába valósága okán döntött úgy, hogy ott hagyja a 24. t és elmegy villanyszerelőnek, és nem csak, hogy így döntött, hanem ezt meg is tette. Ez két lábjezett volt, de hozzátartozik mind ahhoz, ami végül is rábírt engem arra, hogy az öt éves gyereknek nem túlságosan a kívánságára, de talán mások üdvözülésűre és örömére elmondjad a kejfejancsi nézőinek és hallgatóinak, hogy te erről a történetről mit gondolsz? Nagyon alapos volt a beszámoló. Én, én engem meglepett a meglepődés. Egyrészt ugye azért azt, hogy a kormány gazdaságpolítása eleme, alapvető elemeibe a kiindulási pontjában és megvalósításában rossz, szerintem Mindenkinek egyértelmű. Vannak részterületek, ahol esetleg hatékony lehet, vagy sikereket érhet el, de azért azt, hogy Magyarország, az Európai Unió egyik legszegényebb országa a legrosszabb fejlődési potenciálokkal, az szerintem azért nagyjából egyértelmű, ahogy az is eh, eh, végülis egy nem újdonság, hogy ma torocsit eh, ha egyre. Szofisztikáltabb bódon, vagy, vagy hát nem olyan élesen is, de kritikát fogalmazott meg a kormány gazdaság politikájával. Ez sem teljesen újszerű az, hogy ezt most ilyen kendőzetlenül is elmondta, talán ez újdonságos jelenthet. Amiben azért ugye van egy olyan, hogy a kritikába burkolt dicséret a 2010-et követő éveket, az egy kicsit talán nem teljesen megalapozott, de mondjuk ha összevetjük a 2010 tízes évek elején, hogy mi történtek, meg most mit történtek, azért ott, mintha lett volna egy koherensebb átgondolt uh, folyamat, míg most inkább egy ilyen túlélési arc. Miért hát, lepüdtél, Miért lepüdtél hát, meg a meglepődésem. Hát azért, mert azért a jegybank folyamatosan kommunikált uh, olyan kritikákat, hogy nagyon leegyszerűsítő arról szólnak, hogy oké, okay, most így működik a gazdaság, de így nincs jövő, alacsony hozzáadott érték, Fordítsuk le közéltető nyelvre, összeszerelő üzemek vannak Magyarországon, egyik legalacsonyabb Európába. Európában, borzasztó rossz oktatás, nagyon alacsony színvonalú munkavállalók, ami gyakorlatilag oda vezet, hogy itt nincsen nagyon magyar hozzáadott érték. Ugye a kreatív gazdaságról beszélt Matolcsi György, hogy ott mennyi a hozzáadott érték. Mi volt az alkalom tegnap. Most fordítsuk le, tulajdonképpen egy olyan e, autóipari összeszerelő üzemben, amire oly büszke a kormány is, elképesztő mennyiségű direkt támogatással, adókedvezménnyel, mindennel támogatják, hogy az Audi Magyarországon még értelmben nem fizetett adót, amióta itt van, tehát ez, ez, ez teljesen nonsensz, eleme nagyon sok állami támogatást kapott. Tehát hogy az ilyen cégeknél ezek a munkavállalók egy kicsit úgy foghatjuk fel, nagyon egyszerűen olyan, mintha külföldön dolgoznának, mert gyakorlatilag... Ezekből a cégekből a, a, a munkavállalók után a, a az SZIA és a járulékbevételek keletkeznek, de most, hogyha ja, ugyanez a munkavállaló Németországba csavarozna az audit, valószínűleg ugyanannyit pénzt hazaküldene a rokonoknak. Tehát, hogy tényleg az a probléma ezekkel a, a, a cégekkel, hogy, hogy ezek nem igazán segítik a magyar gazdaság fejlődését, hiszen a hozzáadott érték az nem itt keletkezik, nincsen innováció Magyarországon, és, és ez és, ezek a cégek, ezek nem magyar cégek, és Ezeknek minden gazdaságban van szerepe, hogy legyenek külföldi cégek akár alacsonyabb hozzáadott alacsonyabb értékkel, akik munkájeket biztosítanak, de ugye az a probléma, hogy Magyarország az egy olyan különleges ország itt Közép-Európában, hogy nem igazán létezik a helyi gazdaság, nem látjuk azt, hogy magyar cégek fejlődnének. Ugye a kormányzatnak ez egy célja volt, de ha megnézzük, a magyar gdp n belül, nem úgy csökkent, nőtt a külföldi működőtőkének a szerepe, és hát.. Ugye ez volt az egyik fő ígéretük, hogy a magyar tőkét erősítik. Ezt ugye valamilyen szinten megvalósították, de inkább a, a, a oldudvaróba kötődő oligarchák, vagy, vagy nem is tudom, mondjuk azt, hogy vállalkozók is kaptak pénzeket, akik ezeket alapvetően nem hatékonyan, rosszul használták fel, és nem tudtak olyan cégeket építeni, amik amik valóban jók lennének. Ugye jó példa lehet erre az építőiparra, ahol mondjuk Szia László vagy Mészáros Lőrinc érdekeltségei elképesztő mennyiségű pénzeket kaptak, nagyon kiemelkedő profitrátákkal, ugye mondjuk egy ilyen építőiparban önélem 5 20-30% profitrátával tudtak működni. És nem, nem látjuk, hogy ők elindultak volna Közép-Európába bárhova. Ott elmennek külföldet egyszerűen összegyűjtöttem a Dunaszvalat érdekeltségeit, külföldre nem 20-30% profitrátával működtek el, mínusz 1%-a, mert nem hatékonyan működő vállalatok. Magyarországon a, ezek a vállalatok tudnak életben maradni és pénzt az állam kegyeiből, de nem tudnak külföldön. És hiába telt el, most már ugye 12 éve a, a, a, ebben a gazdaságpolitikában, egyszerűen az látszik, hogy hogy nem sikerül a magyar cégeket fejleszteni, és azáltal, hogy ezeknek a, az államon élősködő cégcsoportokra, a koligarcháknak ilyen elképesztő összegeket csoportosítanak. Hát ez rontja az egész gazdaság hatékonyságát, nem jut pénzt oktatás egészségügyre, és nem jut piac azoknak a, a hatékony vagy innovatív magyar vállalatoknak, akikkel akarnának itt indulni. Alapvetően ez a gond. Az energiaválság az kiemelte, hogy fenntarthatatlan a magyar gazdaság ebben a formában. amikor hat nő. A külföldről importált energia ára, akkor ez az összeszerelő üzemország, ez az egy nem működő eh, gazdasági modell. Tehát egyszerűen nagyon drága a bejövő energia, amiből kellene egy nagyon alacsony hozzáadott értékű összeszerelést végezni alapvetően. Eh, és és ez egyszerűen nem jön ki a matek. Tehát a, ami Magyarországon ugye az import és az export arány egyszerűen fölborult ebben a konstellációban, nem tudjuk ezt azért hosszú távon finanszírozni. Azt várni, hogy ezek az energiárak visszamennek a válság előtti szintre, az képtelenség. Nem lesz még egyszerűen olcsó az energia. Ebben a konstellációban pedig azt jelenti, hogy változtatni kell a magyar gazdasági modellen, mert ez így nem igazán lesz fenntartható. Erről szólt a tegnapi beszéd? Hát tulajdonképpen erről itt vannak, ugye ez hosszú távú probléma, ugye az, hogy tényleg növelni kell a hozzáadott értéket, az egy más kérdés, hogy ezt hogyan, tehát azért arról nem volt szó, de ezt csak is kizárólag magas színvonalú oktatással lehet. A magyar oktatás a romlik minden nemzetközi felmérés szerint. Ezt, ezt nem igazán lehet vitatni. Ezt a problémát nem észrevenni, nem kezelni, az egy elég nagy stratégiai hiba az ország szempontjából, amíg ez nem oldódik meg, nem, nem lesz csoda. A magyar lakosság csökken. Uh, a, tehát egy csökkenő jelentősen csökken. Tehát azért az nemzetközi összehasonlításban sem kicsi ez a csökkenés. A magyar uh, egyre kevesebb munkavállaló lépbe, munkaerőpiacon, és többen mennek nyugdíjba. Na most, ha emellett még a színvonaluk is csökken, és nem megfelelő, lemarad az európai átlagtól, Ugye vegyük azt, hogy csak Romániában és Olaszországban végeznek Európában kevesebben felsőfokú képzést a fiatalok közül. És ez nem volt így. Tíz éve Magyarország-Európa középmezőnyében volt. Ezt sikerült lerontani egy ilyen szintre. Hozzá tenni, és tenni, közben mindenhol növekedett, tehát csak Magyarországon nagyjából stagnált ez a szint. Tehát, hogy e, egyszerűen lemarad Magyarország a minőségi munkaerőbe, e, jól hangzik ezt, hogy nem kell olyan sokat tanulni a diplomás, csak hogy ez nem igaz. És ez a baj, hogy a kormányzat annyira nem nyitotta kritikákra, annyira elhiszik a saját maguk által kreált világot, hogy... hogy, hogy hogy el is hiszik, hogy teljesen fölösleges egyetemet végezni, és nem kell annyi egyetemista, csak hogy ez nem igaz. Egyszerűen nem fognak jönni ide olyan e, vállalkozások, nem tudnak olyan vállalkozások létrejönni, amihez ez kellene. Hát e, egy nagyon egyszerű példánál fogva, számos nyugat-európai országban az általános iskola első osztályától kezdve a programozás, vagy hát valami egyszerűbb formája azért a tananyag része. Hát a magyar diákok ezen nem találkoznak. A magyar e, oktatás az a mai napig gyakorlatilag egy tanuld meg a leckét és írjál belőle dolgozatot típusú gondolatmenetre épül, ami teljesen meghaladott már a világ, nem erre van szükség a munkahelyeken, projekt alapon e, saját önálló döntéseket kell hozni. Erről szólnak azért Nyugat-Európában, vagy nem csak Nyugat-Európában, Ázsiában, Amerikában és a képzések nagyon anakronisztikus az egész magyar oktatás. E, természetesen így is sok okos gyerek lesz, meg hát azért e, van egy háttér Magyarországon, meg van egy olyan társadalmi réteg, aki ezt az oktatást tudja saját erőből e, a gyermekeinek, hát hogy mondjam, e, megfelelően biztosítani. De összességében tényleg az a probléma, hogyha hát egy gazdaságban nincs megfelelően képzett nagy mennyiségben munkaerő, akkor ez nem tud olyan nagyon jól fejlődni. A másik probléma, hogy ezért ezek a, a, a, a Hát nem is tudom, hogy mondjam, szépen unortodox lépések, vagy hát a Magyarország renoméját befolyásoló döntéseknek azért van hatása. Ugye pont a lengyel kapcsolatról volt szó, én úgy gondolom, hogy Magyarországnak, a, vagy hát Orbán Viktornak és kormányának az Oroszország érdekébe kifejtett munkájának igenis van vízhangja, és nagyon hosszú távú vízhangja van, különösen mondjuk a közép kelet európai országban, a elsősorban Lengyelországban és a Baltikumban. Ezek, ezeket lehet mondani, hogy ez gazdasági szempontból nem lényegesek, de azért azt, hogy mondjuk egy e, e, európai, nyugat-európai, vagy amerikai döntéshozó számára is, azt, hogy Magyarországot most már azért lassan másfél évtizede e, csak negatív kontextusban olvas a bármilyen sajtótermékben, annak igenis van hatása. E, és, és ezeknek az üzleti döntésekbe is, és azért hát emberek döntenek mindenhol, és vannak olyan kérdések, amik, amik egyszerűen rosszul esnek embereknek, lehet, hogy személyükben megbántja őket, most ne, hova nem mondjam tovább, hogyha van egy, egy, egy olyan döntéshozó, akit például a... a a melegjogoknak, vagy a, a bevándorlókkal kapcsolatos kormányzati és személyében is bánt, akkor azért annak is van a következménye. Én úgy gondolom, hogy másrészt az, hogy Magyarországról ugye egyébként európai összevetésben nem mondani kiemelkedően sokan, de mégis azért elvándorolnak más országokba munkát beválni, ami személyesen az emberek életében jó, meg hát minél többen szereznek tapasztalatot, az is fontos. A Magyarország olyan azon kevés országok egyik, ahol viszont akik akar jönni valaki. Tehát ugye az is látszik, hogy ez a, a népesség csökkenés mellett az, hogy Magyarországra nem kívánnak mások nagyon költözni más országokból. Egyrészt a gazdasági adottságok miatt, tehát valószínűleg ha valaki az Európai Unióban jön akkor nem az egyik legszegényebb országba akar költözni, másrészt pedig ugye az is mégiscsak van egy olyan hangulatkeltés a bevándorlásra más országból érkező emberekkel kapcsolatban, ami azért szintén visszaveti ezt. Tehát ez elég szépen azért vernék, hogy azt, hogy mennyi munkavállaló lesz, ha már nincs elegendő magyarországi munkavállaló. Ezek pedig, ugye, hogyha szűk a munkaerőkínálat, nincsen nagyon helyi tőke, ugye az egész világon talán csak Írországban magasabb a külföldi tőke szerepe a gazdaságban, mint Magyarországon. A külföldieknek a beruházásai ugye azért úgy nem túl jelentősek, ugye vannak ilyen akkumulátorgyárak, amikre nagyon büszke a kormány, hát most ugye ez egy nagyon alacsony hozzáadott értékű ellenben rendkívül környezetszennyező beruházások, tehát gyakorlatilag ezek összeszerelő üzemek ebbe azért a magyar hozzáadott érték az rendkívül alacsony, tehát beleillik ebbe a, a körbe, hogy továbbra is csak jelentős állami támogatásokkal, Mindenféle kedvezményekkel lehet idehozni olyan cégeket, amit utána a környezetünkre azért nagyon jelentősen negatív hatással lesznek. Nem gondolom, hogy azért ezekért a gyárekért olyan elképesztő nagy verseny lenne mondjuk gazdagabb országokban. Tehát ez, ezek oda vezetnek, hogy a magyar gazdaságnak az a pályája, hogy Európa, mi unióban a legszegényebbek között legyen, ami természetesen még a világ nagy mindig egy képest egy elég jó helyzet, de azért szerintem erre vágnak a magyar emberek. És hogyha most a gyermeked apját halva elkezdenes pityeregni, hogy apa mi vár rám, akkor mit mondanál neki? Hát azért még megvan az a lehetőségünk, hogy az Európai Unióban élünk, hogyha olyan rossz a helyzet, akkor ugye lehet hagyni. Egy kicsit azért azt látni kell, hogy Magyarországon belül óriásiak a különbséget, mint mondjuk Budapest az európai régiók közül az egyik leggazdagabb, hát top 10-ben szerepelett főre jut a jövedelemben. Addig hát Magyarország számos régiója Közép-Ázsiában, főleg mondjuk az Alföld, dél -tunán túl, mondjuk a közép országokkal esik egy kategóriában is a top 20, vagy hát a legrosszabb 20 európai régiók között szerepel. Tehát, hogy ez egy olyan nagy probléma, amit, amit, amit azért kezelni kellene, és úgy gondolom, hogy mondjuk Budapest, ahogy kinéz azért még itt a gazdaságnak a helyzete, a, a, főleg ugye a külföldi állatoknak köszönhetően, az az, az ember kévedcén van még jó, ugye nagy kérdés, hogy ez meddig lehet így, ha meg valaki a gyerekeire gondol, érdemes minél több nyelvet megtanulni, hogy ha olyan helyzet alakul ki, akkor máshol is lehessen tanulni. És egyébként ez is egy ilyen érdekes dolog, hogy azért már az látszik, hogy a, az egyetemi képzésre egyre többen, különösen a fővárosból, vagy akik, akik azért felső középosztálybelliák, vagy felső társadalmi osztályúak vannak, nem is gondolkodnak nagyon a magyar felsőoktatásban, ugye ennek is a színvonala rendkívüli módon romlott az elmúlt évtizedben, úgyhogy ez egy kicsit, ugye, azért én, ha, ha, ha, ha optimista akarok lenni, akkor azt mondom, hogy hát majd valamikor észhez térnek, és valami változás lesz, de ha meg reálisabban akarom látni, akkor azért ezek a folyamatok nem úgy tűnnek, hogy megmódosulnának. Köszönöm a rendelkezésre állást, szuper happy lettem. Szia! Boldog új évet! Viszontálás! Szia! Bucski Pétert hallották. Remélem, hogy önök is nagyon jó kedvért lettek. A világ a, a másik ha belegondolok abba, hogy 2000. októberében azért vágtam bele a kfj mint hogy korábban is ezért dolgoztam, hogy minden szebb legyen és jobb, akkor mondhatnám, hogy az egész szó ezt, amit van magamra vállalom, és kiiktatom a kfj tevékenységét, és hirtelen minden jó lesz. De azt hiszem, hogy ez egy dűre elképzelés a világ jobbításáról. Hát annyi minden jut még az eszembe Bucski Péter megnyilvánulásáról. Például eszembe jut, hogy korábban volt Bodnár Zoltán, akivel beszélgettem gazdaságról. Volt Duronelli Péter, akikkel, akivel beszélgettem gazdaságról. Volt Király Júlia, akivel beszéltem gazdaságról. És mindannyian hova lettek. Én jó Istenem. Kejfejancsi, és ami mögötte van, Frej Tamás után szabadom. 061 061 és akkor természetesen az önök, az én beszélek, a műsor jövőjéről. Ember, a lett, tehát, az is új szék? Minden. Le lettek székeink, kaptunk mást is? Igen, kompjúter, az nem kellett? Vagy ilyen... Köszönjük Jéri és hát tulajdonképpen az a helyzet, hogy még rengeteg dologra volna szükségünk, rengetegre. Ezt nem soroljuk, hiszen Jéri Hárd se kérdezte meg tőlünk, hogy mit szeretnék, hanem fölajánlott dolgokat, és Kurtás András fogta magát, és a szerencsekerék a sajátos változatában elkezdett válogatni, hogy ezt kérjük, azt kérjük, bár lesz, ennek a szerencsekerékhez semmi köze nincsen. Mire volna még szükségünk? Elmondom. És Jánoska, ezt magadra kell, hogy vegyed, ha csak teljesen nem akarsz eltűnni, mérhetetlen mennyiségű innovációra van szükség. Az innováció az elsősorban a műsor további megújításával kapcsolatos. 0612538812. 88 12 ez egy interaktív műsor volt, amely hihetetlen mennyiségű hallgatói, aztán később csökkenő számban, de nézői telefont fogadott, és valójában ezáltal egy olyan véleményformáló állt össze, az el benne elhangzott riportokkal összegyúrva, amilyen Magyarországon nagyon sok nem volt. Sok minden változott, változott ez az aktivitás is, beleértve, hogy imáron az interneten és a hallgatói és a nézői szokásoknak a következtében nem feltétlen az egyidejű hallgatás és nézés válik jellemzővé, hanem az utánkövetés. 061-23-88-12 Ha belegondolok abba, hogy felrémlik az nem csupán az, hogy a kommenteket letiltja az ember, a kommentek letiltása egyébként e, alapvetően azért történik, az dugulás elhárítás. Tehát e, az valójában semmi más. E, ami a telefonokat illeti és a telefonoknak a gyírebb számát, ott az ember átgondolja azt, hogy ő egyébként elkövetette mindent annak érdekében, hogy a telefonok nagyobb számban legyenek, 061 és ha arra rájön, hogy végül is nem tett meg minden, de kellő mennyiségben tett eleget, vagy legalábbis nem kell teljes mértékben elmarasztalni a saját magát, akkor elgondolkodik azon, hogy vajon mi lenne, ha ezt az interaktivitást, mint lehetőséget megszüntetné kiiktatná a műsorból, ami egyébként a kéfejjancsi esetén hát akár az amputációval felérő történet, hiszen a műsor a több évtizeden keresztül, kimondani is fura, hogy egy műsor több évtizeden keresztül létezik ebben a magyar médiában. Az egyik legfontosabb jellemzője volt, beleértve a telefonhasználat, mármint az én telefonmódszerem, ahogy kezelem a betelefonál, de hát kezelni is csak akkor lehet őket, ha vannak. 061-2380-812. Nem mondom azt, hogy a betelefonálás lehetősége egyik napról a másikra megszűnik, hiszen maga a misor átalakulása is egy folyamat, amely nem egyik napról a másikra merevedik meg, vagy változik meg, vagy lesz rugalmas. Minden esetre annak a lehetősége, hogy 2023. március 16-ától, ami egy csütörtöki nap, megváltozik ez, azt egyáltalán nem tartom lehetetlennek. Most éppen úgy tűnik, hogy január 17-én az egy, egy keddi nap folytatódik a Kejfejancsi. Már az követően, hogy december 23-án lesz az utolsó adás, minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás. Aztán március 6-ától 14-ig lesz egy következő luk, ez egy ilyen születésnapi távol lét. Utána 15-e, az szerda, és 16-án csütörtökön ha találkozunk, akkor már könnyen lehetséges, az ide január, február, március, három hónap, hogy akkor már nem lesz olyan műsor rész, amely egyébként lehetővé teszi a betelefonálást, illetve az az a lehetőség is fennáll, hogy megszűnik a műsor ötnapos jellege, tehát hogy minden nap jelentkezik. Ami a műsor finanszírozását illeti, és ezt már elmondtam, hogy várom azoknak a jelentkezését, akik egyébként akár műsorötlettel, párhuzamosan vagy akár attól függetlenül, befektetői lennének egy megváltozott kejfejancsinak, mert megengedhetik maguknak, tehát most nem arról beszélek, hogy 10-20 ezer forinttal támogatnák, ez is fontos, de most arra gondolok, aki egyébként ennél nagyon mértékben engedheti meg magának egy műsor támogatását, beleértve, hogy nem szól bele, de a konzultációs jogot fenntartja magának, amit én egyébként szívesen felajánlok, a csütörtöki és a pénteki műsorok is kiválthatók, sőt, Egyáltalán nem tartom kizártnak azt, hogy egyáltalán ne legyen benne politikus interjú, vagy más inter, ilyen jellegű interjú, amely jelen pillanatban egyrészt a műsor régi arculatának, vagy alaparculatának a kettő, nem ugyanaz, de talán érthető, amit mondok, részét képezi, és a finanszírozáson is hozzátartozik. Bonyolulta vagy egyszerű módon, amit most itt nem kezdek el részletesen elmesélni. Úgy látom, hogy a faragó művészt elvesztettem, mert nem hívott vissza, és más pedig nem nyertem meg. 061-253-88-12. Um, én nem lennék boldogtalan, hogyha a műsor finanszírozása lehetővé tenné azt, hogy ebből a bonyolult számlázási rendszerből, amit még lehet, hogy egyszer feltárok önöknek, aztán végképp abba hagyom a műsor, mondván, hogy egyszer már ugye volt az a történet, amikor Szigetvári Viktor elkésett, és kérdeztem, hogy hol volt, mondta, hogy Puklászlóval beszélgetett, kérdeztem, miről beszélgettek mondta, hogy szívesen elmondja, de utána agyon kell, hogy lőjön. Ez egy ilyen alaptörténet, természetesen vicces formában kell ezt érteni, de végig sok mindent elárul sok mindenről. Remélhetőleg senkit nem bántottam meg, hogy névvel és telefonszámmal mondtam el a történetet. Időnként én is szoktam ilyesmit tenni, és nagy valószínűség egy ilyen coming out nekem is a műsoromnak se tenne feltétlenül túlságosan jut. Nem azért, mert egyébként hirtelen rám szállna a nav, de a megítélésem és tehát a nagy magyar valóságot nem biztos, hogy itt akarom a magam pénzügyi valóságában teljes mértékben feltárni. Mindenki gondolja át a saját maga pénzügyi valóságát, és akkor azt követően bajját tudja képzelni az én pénzügyi valóságomat, vagy sem. A fantáziájára bízom, a többi az megmarad a hatóságoké. Okay. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Szia, Varga Géza! Megismertelek szívem! Nekem nem megy ki a fejemből az a, az a kifejezés, amit mondtál az a időtlen reménytenemség. Az időtlen reménytenemség. És uh, én volt szerencsém végig autózni vasárnap Budapestet. Vicces uh, volt, mert azért vasárnap az ember, hogy nincs dugó, hát nagy dugó volt. Így van, én is ezt tapasztaltam. Nem is értettem az okat? Ment a belvárosban, és akkor és az Adási úton végig azért nagyon elkeseredtem, mert azért azt úgy általában nem gondolna az ember, hogy az András uh -huh. út is ennek a, ennek a terepe, ennek az uh -huh. időtlen reménytelenségnek, azok a felducolt házak, azok a nagyon lepukkant, egyébként gyönyörűséges világ. nekem e, e, nagyon nagy szomorúsággal töltötte, és vagy nem értem, már volt voltam Prágában, és ott jó sokat sétáltunk Prágában, Prágának nagyjából a belső negyedei azok olyanok, mint, mint az egész Budapestnek a belseje. És, és egyetlen egy olyan házat nem találtunk sem a mellékutcákban, sem a főutcákon, ahol a milyen lepukant lett volna. És nekem bárki mondhatja, hogy Budapest a világ legcsodálatosabb városa, felülről nézve én is ezt gondolom, hát nézek mondjuk budáro vagy perső budára de kicsit közelebb megyek, ez nagyon-nagyon elszomorító. És tulajdonképpen keresem az okát, hogy, hogy ez hogy lehet, hát ott pénz van, ott például az Andás úton minden van, és mégis tényleg... Alád utzolt, még a másik világban Bezárt üzletek, pedig tartom, az ember azt az gondolna, az... hogy nincsenek is bezárt üzletek. Hát az, az mondjuk az egy másik dolog, ez összes fő utcánkon, kossuth utcától kezdve mindenhol tényleg végig bezárt üzletek vannak. A portálok mögött a kirakatok vagy a 21. századot idézik, vagy pedig a szocializmust? tehát kell és egymás és mellett. 10 méteren belül. Pontosan. Ez, ez valami eg egészen, egészen. És, mondom, és, és ez téged zavar? Minden, Géza, egy tízes skálán mennyire zavar? Kilences. Nagyon, nagyon, nagyon. Tényleg. Mennyire hangulat függő, Géza, ez, hogy ez rád hat-e vagy sem? Igen, igazad van, igen. Hogyha süt a nap, és fölnézek, és azt látom, hogy milyen gyönyörű szobrok vannak a, a bérházakban, azt mondom, milyen klassz. De ha egy kicsit közelebb megyek, akkor azért mindig megcsap ennek a tele, hogy hogy ebből valahogy nem lehet kilábalni, úgy látszik nekünk. Ugye nagyon uh, udvariatlanul és abszolút nem politikailag korrekten uh, azt szokták mondani, hogy egyebek között azért nem mennek szívesen emberek uh, idős otthonba, mert ott öregszakban. Öregszak ugyan van némely lakásban is, ahol öreg ember él, de öreg otthonokban mindenhol öregszak van, ezért az ember nem hagyja föl az önálló létét, inkább valamit vállal, hogy ott ápolják, mert nem akar öregszakban élni. Ez az öregszak némileg kiterjesztve, összefüggésbe hozva az időtlen reménytelenséggel vajon Miért van? Miért nem változik? Vagy hogyha nincs, neked mégis miért van ilyen élszetted? Nekem ebben az a fura, hogy, hogy én szeretem például a belvárosnak a nyári gangi latát. Hogyha bemegy az ember egy ilyen gangos házba, akkor az szerintem egy ilyen klatolog, és nekem erre összembe jut a, a mondjuk egy hungári adal kapu alatti csókcsaták. Valahogy az egy ilyen jó, jó képzetet kell bennem, de most, amit, amikor sétálok Budapesten, egyre inkább nem ezt látom, hanem tényleg csak... csak. Akkor az a lap... lesz a megoldás, hogy nyáron itt laksz télen, pedig nem? <gül> Egyébként ez, egy megoldás lehet. Egyébként fordítva már azt gondolom, hogy igen, igen, nyáron itt, télen nem, tehát azt gondolom, hogy ez egy, hogy nem mindenki teheti meg, kettő meg azért ez ugye nem megoldás az, hogy becsukjuk a szemünket, vagy bedugjuk a homokból a fejünket. Abszolút nem. Köszönöm, hogy hívtál. Igen. Erről beszélek. A külvilág nagyon sok mindent hoz be ebbe a műsorba, ha behoz. 061-253-8812 Régiek és újak hajrá! Tehát aki úgy gondolja, jó reggelt! Jó reggelt! Eltűnt. Tehát aki úgy gondolja, hogy nem felesleges pénzét. Jó reggelt! Halló. Jó reggelt! Visszatértem! Jól tette! Um, és mit fog megbeszélni a könyvelővel? Könyvelővel ezt, hogy a jogi részét a édesapámnak a vállalkozásával igazából ennyi. Aztán közben összeütött egy csomó más dolog is, úgyhogy jó lesz már, már így, már így beindult a dolog. Mi lesz még? Hú, városvédőket, várvédőket hívom fel, mert ö, van egy örökség telkünk és érintett a várral kapcsolatban, aztán most tudnának ott kutakodni, most lett olyan a helyzet, hogy betakarították róla a dolgokat, aztán elég aktív ez a kis csapat, egy piccil. Ez is nagyon fura. Van egy telek a várban, ami nincs épület. Ez egy földvár Igen. volt, Igen. igazából, és a, a fegyverzet leszerelés következtében akkoriban a Rákóczi szabadsággal környékén, ezt lebontották. És most hol vagyunk helyileg? Nagy Káló, Jaj, Tehát ott, tehát, tehát nem a Budai Várban vagyunk. Á, Isten, Jó. hát nem lenne rossz egyébként. Igen. Voltam nyáron is. Oké, okay, igen. Szóval? És akkor betakarították róla a terményt, és most fel van tárcsázva, és most olyanok a terapiszonyok, hogy akár ilyen fénydetektoros vizsgálattal vég tudnának rajta pásztázni. De honnan lehet tudni, hogy ott valami van? Én ott éltem gyerekkoromban, és ugye ott volt ilyen szülés és mi ott dolgoztunk benne, és találtunk érdekes dolgokat, elég sokat már így a mennyit a... Mit nevezünk érdekes dolgoknak? Az üstpénz, rengeteg cserépmaradvány, valószínűleg ott egy ilyen cserépvégető része lehetett a akkori településnek. És ki az, aki ezt a munkát elvégzi? A Józs András Múzeumban van kapcsolatban ez a Városvédő, Várvédő Egyesület, és nekik vannak ilyen civil, de úgymond alkalmazásban álló emberkék, akik megnézik detektorra, vagy akár a múzeum is, hogyha olyan ígérletesek a... És mi lesz még? Mi lesz még? Vízumot kell, hát remény intézem, csak figyelmeztetni az ismerősemet, aki ez a feladat, hogy... 30 napos vízumot szeretnénk, és ma már lehet kérni. Indiába én, lesz az utazás. Én meg tegnap voltam e, útlevelet csináltatni, mert azt hittem, hogy arra szükségem lesz, mert én, mert én meg valahova Afrikába fogok elmenni majd március 6 4 Négyesben. Én nem is emlékszem, mikor utaztam négy emberrel együtt, pontosabban mondva magamon kívül még három. Hát nem, a családnak nem mondanám, a barát nem az egyik, és mondjuk azt, hogy két barát. Ugye Aha. nekem igazán barátaim nincsenek, és az egyik ráadásul könnyen lesz, hogy hal, hogy Isten ments, hogy valami <gül> mondjak. mondjak. Bár mindegy olyan megvettük a repülő egyet, úgyhogy most már, most, nem már, most, most már talán nem, de ott is kell vízum. Aha, igen. És mikor lesz ez az indiai út? Január 4-én indulunk. Ez egy hátizsákos túra, igazából nem szervezett, csak ilyen... Hány ember? Kettő. Kettő-kettő van egy uh, csoporttársam. Jó, megtenni azt a végtelen szívességet, hogy ír nekem a dörö.fialajanos kukat, ra és küld nekem egy nevet, egy telefonszámot, valamint India, Persze. mert a következő dolog, ami engem például foglalkoztat, az India. Szuper, Én. szuper, jó, legyen így. À, mindaz, ami a Covid okán ott az ember távol tartott, az teljesen megszűnt? Igen, nem kell már PCR-tess Teljesen jó ebből a szempontból. Hogy ott egyéb másoltásokat ajánlanak, még azon gondolkodok. Nem biztos, hogy egy hónapot fel kéne venni, nem tizenkettőt, mert lehet, hogy az ki nem pedig a ottani veszélyek. A kettesben? Kettesben. Két férfi? Egy férfi, egy nő. Egy férfi, egy nő. Um, 30 nap? Igen, Megtervezve meg a tekintetben, hogy azért nagyjából merre, vagy egyszerűen megérkeznek aztán ne, meg Nem, megvan azért, meg, meg, meg. Hát mumbai érkezünk, és akkor onnan lemegyünk, mi a Goa, a gonda. Megvan ilyen von, nagy vonalakban, csak hát tudod, ugye ott vonattal kell ezt menni, ami egy külön izgalom, mondjuk én nagyon érdekel Ez a világ. Úgyhogy nagy vonalakban megvan, hát ott nyilván improvizálni kell ezt. Megteszi azt a béktelen szívességet, hogy amikor lerakja, akkor küld nekem egy e-mailt névtelefon? Azonnal, a így van. Az már nincs messze. <gül> Jó. Már nem, a január nem. <gül> nem, nem, nem arra gondoltam, <gül> hogy, le, amikor külüld, nem, azt mondja, hogy a január negyedike nincs messze. Nincs, nincs. Tehát ennek örülök is. Mert... Vízumot itt kell szerezni? Igen, Magyarországon. Kell hozzá valami? Hát, egy, egy kérdőív, tehát olyan általánosan megkérdeznek. Hát, ha nem akadunk fel semnél rajta. Minden keresztül utazik? Már országváros. város? De nem, tehát, hogy, hogy, hogy Budapest, Mumbai nincs. Budapest, München. Igen. München, Abu Dhabi, és Abu Dhabi, Mumbai. Mert ez az olcsók, hogy átszállós, ugye? És visszafelé is? Visszafelé is, igen. Ez cirka mennyi, csak cirka? Órában? Egy szemére nem órában el tudom képzelni. Pénzben? Cirka. Háromszáz. De mondom, hogy az átszállós, hogyha nem átszállós, vagy csak egy. Akkor több. Hát akkor ha akár háromszorosan is leheted. A kényelemnek ára van. Van-e még további, amit ma kell intézni? Hát bútorbolt, meg a munkával kapcsolatos A Értköznapi dolog, így van. Akkor kérem az e-mailt, döröpontfiajanos Kukadjimél.com. Rendben, rendben. Köszönöm szépen. Minden jót. Viszont... Viszont. Szóval várom ezeknek a tőkeerős embereknek a jelentkezését. Hihetetlen uh, elképzeléseim vannak, uh, amelyhez remélem, hogy az itt lévő kollégák, vagy bárki más hozzá tud bennünket segíteni, mert ahova eljutottunk, ez egy nagyon fontos állomás, de nem ez a végállomás, az egészen biztos. Hogy mi a végállomás, azt nem tudom a temetőn kívül, de nem ez. Ö, ö, tehát aki úgy gondolja, hogy investálna egy műsorba, különös tekintettel arra, hogy fantáziát lát a stábban, fantáziát lát a műsorban, és van rá lehetősége, megengedheti magának, dörö.fialajanoskukac, gmail.com, névtelefonszám. Lehet ez a kéfejöncsi még egészen más. Maga a kejfejancsi, az az ötlet, az én vagyok, és itt csomó olyan dolog, ami nem változik, miközben a környezet szépen átalakul. Ugye az ember alapvetően, amikor ezt az egészet uh, elkezdte, nő no segítséggel az itt lévő fiúkon kívül. ugye Ami a hollapot illeti, hát az nagyon jó, hogy van, de azért azt nem lehetne mondani, hogy az egy fontos hajtórakéta, vagy uh, hajtóerőmű, uh, vagy hogy kell ezt mondani. Uh, 061. 2 kett, Mennyi? Kettő... 53-88-12, kettő, ki van írva. Tehát 061-23-88-12. Azért hihetetlenül foglalkoztatott az, hogy valaki tudja, hogy ez a műsor van. Fogalmam nincs. Meg kell mondanom, drága barataim, fogalmam nincs arról, és ezt a Kurtásnak és a Lakatosnak is mondom, amit Jánosnak, Halvány elképzelésem sincs, hogy mi alapján találnak erre a műsorra. Tehát akkor, amikor az Árpa Attila féle műsort elküldtem két jelentős portálnak, azzal, hogy ebben van olyan novum, ami miatt érdemes egyébként ezt propagálni. Egyik se támogatta, egyik se hozta le. Az egyik legnagyobb internetes portál főszerkesztője mondta, hogy ő egyébként arról sincs meggyőződve, hogyha egyébként egy internetes portál átvesz anyagokat egy másiktól, akkor az feltétlenül nézettség növeléshez vagy növekedéshez vezet. Nem tudom, én a műsorkészítésnek a tudományos oldalát sohasem üveltem, én sohasem dolgoztam ki projekteket annak alapján, hogy ilyen pilotokat, hogy ezeknek megfelelői vannak Hollandiában, Amerikában és Ausztráliában. Ami ötletem volt, az mind a saját kútfejem, ki, és ebből a szempontból egy meglehetősen furcsa állatfaj vagyok, hiszen Friderikus Sándortól kezdve hazánk nagyjai egy sor Hajdú Péterig összezárva egy csomó olyan formátumot valósítottak meg, amelynek eredetie Hollandiában, Új-Zélandon vagy Ausztráliában honosult meg. Én uh, nem csak azért, mert nem nézem ezeket az ausztrál műsorokat, ettől teljesen függetlenül is csak és kizárólag saját ötletekkel hozokottam elő. itt, tehát ez a Zárpa beszélgetés sehol nem lett megjelentve, megjelentetve a kejfejjancsink kívül. Az, hogy a nagy őnek nagy nézettsége van, annak én szívből örülök, bevalom önöknek egészen őszintén, én egyetlen nagy őt láttam. Egyetlen egyet sem. Ha összeadjuk azt az időt, amit én a nagy láttam, abból öt perc nem jön össze, inkább olvastam róla, látom azt, hogy például nagy internetes portálok valószínűleg támogatója a nagy hiszen nem kritikát írnak róla, hanem naponta beszámolnak, hogy mi történik, és ezekről a nagy portálokról, amelyeknek most nevét mondhatom, Megértem. Tehát nézzék, mindenki pénzből él. És nyilvánvaló, hogy ezek az együttműködések ezek pénzt hoznak ezeknek a portáloknak, és csendben meg lenyerik azt, hogy lenyerik azt, amit egyébként szükség esetén én is lenyerek, és amivel kapcsolatban önök mindig fel vannak háborodva joggal, miközben önöknek meg a saját életükben van olyan, amit le kell, hogy nyeljenek. Mindenki lenyel valamit. Szerencsések azok, akik nem ő nekik majd szintén valamikor jut egyszer egy ilyen falat. És akkor az ember, ez egy hetes sincs ez a műsortalan. És mai éjszaka elérte a 40 ezeres nézettséget. 40 ezeres nézettséget, a Kejfej Jancsi, hát ugye a Spirit FM óta látható, azért a 40 ezeres nézettség az már egészen. Tehát az már úgy, avval már úgy az ember kiegyezik. Különösségként arra, Hogyha egyébként a ScrubScript Fuzsina által róla alkotott portré, amiben sok mindenben hasonlítok magamra, és sok mindenben nem, szintén a 12 ezerhez közelít, illetve el is éri, amivel viszont a ScrubScript féle ranglistán hip-hop a harmadik helyre lépek elő. Nézzék, ezek lehetséges, hogy farokméregetések, de az ember nyilvánvaló, hogy valahogy elhelyezi magát a palettán, nem mondja, hogy metropolis, de azt sem mondja, hogy egy utolsó tanya, miközben utolsó tanyán is lehet nagyon jól élni. Magyarul, aki egy ilyen műsorral számol, hogyha netán véletlenül befektetője akarna lenni, akkor azzal számolhat, hogy ez ilyet is tud produkálni, miközben az átlagos nézőszám nagyjából 3 és, ezer, 3 és 7 ezer között van, messze lemaradva egyébként a 40.000-től. 40 De az elmúlt időben nem egy olyan műsor volt, amely meghaladta a tízezret, a Bakás húszezernél tart, a Jeszenszki féle műsor is elhagyta a tízezret, a Baranyi féle műsor is jól áll, de nem érdemes ezeket egyenként venni. Az a dolog lényege, hogy a potenciál benne van, és az, hogy a, a, az Árpa féle műsort hogyan találják meg az emberek, lehetséges, hogy egyszerűen csak beütik, hogy Árpa Attila is akkor megnézik ezt a műsort, ami egyébként semmibe se emlékeztet más műsorokra tehát az, hogy ott maradnak, megnézik, az egy valami olyan elismerés, szívesen megtudnám, hogy kik ők, és ebben a 40 ezernek, hogyha a 10 át tartósan le tudnám kötni a műsorhoz. Én bizisten nem lennék ennek az ellenfele. Egyelőre semmilyen olyan szakemberrel nem sikerült szóba állnom, aki egyébként ezeknek a titkát megfejteni. Pedig az elmúlt időben fokozott mértékben próbáltam szakembereket felkeresni, hogy a social média rejtelmeit megismerjem. Hát, magad uram, ha szolgád nincs, döröpont, fialajanos gmail.com a vállalkozókedvőknek, és 061, 253 mindazoknak, akik szeretnének betelefonálni. Most pedig keresek valami zenét. Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! <kül> Bányói Sándor vagyok. Meg is rá. Köszönöm. Születésnapom van. <gül> Boldog születésnapot. És arra gondoltam, még reggel az ágyban fekvő, még épp csak csiripelni kezdett a telefonom a különböző jó kívánságokkal. és arra gondoltam, hogy az egyik, amit kívánok magamnak, az az, hogy jövőre is betelefonálhassuk hogy jövőre is legyen ez a műsor. És aztán érdekes volt, hogy utána ide és elkezdtem hallgatni, és arról beszélt, hogy hogyan változna és nyilván szükséges a változás, ezt jobban tudhatja. Nem, hát aki egyébként követi, az tapasztalja azt, amire én reagálok. Tehát végül is az ember eltekinthet attól, megteheti azt, hogy nem vesz tudomást egy sor dologról, de azzal nem biztos, hogy a maga vagy a műsor szolgálja. Igen, én nagyon szeretném, ha... Én is szeretném. megváltozott formában... De, is de jelen lenne jelen maradna is a, a, az életemben. És még egy dolgot szeretnék elmesélni, amíg fel tartatom. Nem tartom. Hogy, hát én december 6-án születtem, és sokáig iskolában, meg egyébként is gyerekek között dolgoztam, és én állandóan Mikulás voltam. És én ezt úgy megutáltam, én annyira meguntam az egészet, hogy mindig dolgozni kell a születésnapomon, és mindig el kellett játszani osztályról osztályra, vagy iskoláról iskolára. Mindaddig még egyszer el nem kerültem, az iskola szomszédságában volt egy értelmi fogyatékosoknak egy felnőtt nap közül, és oda áthívtak, mert tudták, hogy itt a suliba van erre megfelelő bohót, és akkor átmentem oda, és majd, hogy nem velem egykorú emberek, látták meg bennem a mikulást, és mondtak nekem verset, meg rajzoltak nekem. És akkor utána évekig jártam oda-vissza, mert úgy éreztem, hogy ez nekem kutya kötelességem mindig. Aztán megszűnt ez a munkatapcsolat mostanra nagyon boldog születésnapot kívánok. Kívánom azt, hogy eh, amit szeretne, az megvalósuljon. Ahhoz eh, olyan investícióra van szüksége műsornak és nézőknek, hallgatóknak, amely investíciót az elmúlt időben valaki, valakik eh, azért olyan mértékben elmulasztották, ami eh, annak a lehetőségét felvetette, hogy ebben változás legyen, de nincs még eldöntve. Nagyon szépen köszönöm. Nagyon szívesen. Boldog születésnapot! Köszönöm, viszlát 0612538812. egy 12. Ez a ezer nagyon földön. És feldobott ez a Skrapsky-féle dolog is. Néztem az, hogy kit mennyien néztek. Figyeljenek! Én, aki az apácaiban örökké mindenkivel össze voltam hasonlítva, óhatatlan összehasonlítom magamat másokkal, miközben tudom, hogy ez nem így működik. A Kurtás sokkal szebb, a Jánoska sokkal fiatalabb. Akkor a Jánoska sokkal szebb, a Kurtás fiatalabb. Holnap elhozod a fát? Jó. Holnap faállítás lesz. A jövő héten kedden lesz Kemenesi Gábor, és éppen abból adódóan, hogy az utolsó héten szeretném, hogyha a karácsonyi hangulatnak senki se tenne be, így aztán a karácsonyi héten az én legnagyobb szomorúságomra, de lehető legnagyobb örömömre nem lehet majd betelefonálni, mert hétfőn, kedden és szerdán is podcastok lesznek, és a csütörtök, péntek pedig azon a módon megy, ahogy ezen a héten is, és a jövő héten is menni fog. Hagyományos műsorra, tehát a maink kívül még holnap, és a jövő héten hétfőn és szerdán kerül sor. Akkor kell megbeszélni azokat a dolgainkat, amelyek kis, nagy, semmilyen mértékben sem fogják befolyásolni 2023-at. 061-23-88-12 Ki lesz a következő? Beállított téged izé, nyitóképnek te mosajogsz ránk onnan. Egy derűs ki. Derűs, optimist, a jövőben néző. 061 gyermekeim megtaláltam azt a szemét, akivel meg tudjuk csinálni a pilotot abban a bútoráruházban, amiről még áprilisban vagy márciusban kezdtünk el beszélni. Igen már neveket ne is mondjunk, úgyhogy akkor majd beszélni kéne. A szintén egy napja lehetne a hétnek. 061 20 12 Támogatóknak, befektetőknek dörö.fialajanaskukat gmail.com gmail.com a XY férfi Baszki, ezt a pláza lift karácsonyi zenét muszáj most nem tudom, hogy ez most itt a kulka Jánosra vonatkozik-e, mert akkor sokan meg fognak rád édesem de cserében nem mondom, hogy ki vagy magyarul ez a zene vagy az előző Baszki ezt a pláza lift karácsonyi zenét muszáj, nem, semmi sem muszáj Jó reggelt! Jó reggelt! Kívánok, Péter vagyok! Csatlakoznék én az előző telefonálóhoz. Én nagyon hiányolnám a telefonálást. Én ezt értem, de ez nem kívánságműsor. A helyzet az, hogy erre meg kell teremteni az alapot. Az, hogy jó, nyilvánvaló, hogy nekem is ennek megfelelően kell működnöm, de az, hogy alapvetően ismerős hangok gyéren betelefonálnak, az nem bír azzal a felhajtó erővel. Ha valaki ezt egyébként egy olyan füllel hallgatja, vagy nézi, amilyen füllel vagy szemmel nem rendelkezik, mert nem törzshallgató vagy törzsnéző, az azt mondja, hogy hát szegény ezt miért nem keresik többen, vagy miért ajánlja fel a betelefonálás lehetőségét, ha kevesen akarnak vele élni. Ugye abból adódóan, hogy az az 5000 ember, vagy ki tudja hány, aki összejön egy-egy műsorra, azok közelsebb egy időben követik. Akik egy időben követik, azoknak is a betelefonálási kedve nem feltétlen úgy alakul, mint régen. Ez ezt eredményezi, tehát én értem azt, hogy ön ezt szeretné, de ennek érdekében e, műsorvezetőnek és nézőnek, hallgatónak tennie kell. Értem én, értem, csak hát a vendégsavai, ugye én is követem már a Kalipszó útra. Én szerintem előre vitték a műsort a betelefonálásokat. Persze megértem azokat, amiket mondott Indokon. Értem, de egyetlen ilyen műsor sem ért el például olyan nézettséget, mint amilyen nézettséget elértek nem betelefonálós műsorok, és adott esetben, hogy az ember kereskedelmi ért, értékesítésre gondol, mert szükség volna rá. Például a közéleti szereplőknek a teljes elhagyása, vagy teljesen más válogatása, nem, mint hogyha bármelyikre is feltétlen ráuntam volna, de ha az ember változtatni akar, pénzügyi kérdés is, ezt a pénzt ezt meg kell valonnan termelni és adott esetben magasabb néző és hallgatói számmal ez könnyebb elérni, mint az alacsonyja Igen, hát ebben igaza van. Hát ezek a realitások, tehát ebben egyáltalán nincs igazam, ez nem igazság kérdés ezt az ember tapasztalja Ezt nem Keresek egy másik lipszenét. 0612538812 253 -88 12 Jövő héten kedden Kemenesi Gábor lesz, az egy fantasztikusan jó nem már jellegű jelegű, és az utolsó héten pedig a harmadik beszélgetés, amely készül, az ma lesz, tehát ma lesz a felvétel a voltos fiúkkal, Lóbenvei Norberter és Fülöp Zoltánnal. És másik kettő már megvan. A Berta Zoltával való beszélgetés az egy egészen váratlan fordulat révén szerintem seniális lett. És a Trunkossal való beszélgetés az szintén... Tehát az, az egy ilyen Árpár, nem az árpárra emlékeztető, hanem az egész jellegében van valami olyan oldottság és olyan információtartalom, ami, de a kemenesi is ilyen, csak a kemenesi az egészen más vonatkozású, tehát az, az egy komolyabb műfaj. Nem, mint hogyha a Trunkost és a Berta Zsoltot egyébként a könnyű műfajba akarnám sorolni, és még miatt végleg belezavarodok, csak keresek valami zenét, amit leadok önöknek csak nem akarok olyan zenét adni, ami miatt aztán leleszek leszek tiltva itt. Ez akárhonnan. 061 88 12 Van még valaki, aki itt egyébként a hajját akarja hallatni? <tos> Hmm. Kele egyébként Matolcsi Györgyről beszélni ahhoz, hogy beszéljünk az ország gazdasági helyzetéről. Kele arról beszélni, hogy az ember mennyit vándorol benzint venni, vagy egyszerűen csak nézni, egy mások mennyit vándorolnak. Itt egyébként, és ez, egy, ez a béke szigete. Tehát itt nincs ukrajnai háború, itt a hogyha én nem beszélek az ukrajnai háborúról. Itt nincsen gazdasági helyzet, itt senki nem beszél benzinhiányról, itt senki nem beszél inflációról, ami egyébként nem baj, Isten ments. Tehát ez mit egy hangszigetelt, egyébként a mélybe leásott helyiségben lennénk, ahol nem törbe a külső zaj. Mit nem vagyunk tisztában azzal, hogy mi van a világban, mit jól vagyunk, nem bajunk sokan, kettecskén, bús öregek, könnye, pityerek, könnye perek, úgy pityerek, kétvény gyerek. Szóval ez, mint a három a kislány, Súbertnél. hajra hajrá! 061 388 12 először SMS küldött neki üzenem, hogy egyébként azokról a dolokról szerettem volna, vagy szeretnék vele is beszélni, amelyeket itt ebben a mai műsorban megpendítettem. Szeretném önöknek elmondani, hogy tegnap éjszaka, és ez mutatja egyébként az én hihetetlen naivitásomat, de az élethez való viszonyomat, és ezt neked is mondom, Tiszta, két e-mailt is írtam. Írtam egyet a titkárságnak, és írtam egyet a sajtósztálynak, az MNB-be, Tisztelt Akit illet, Fiala János vagyok, Kejfeja Még ebben az évben indítvút készítenék, ha bár nem vagyok gazdasági újságíró, az elnök úrral a Fiala János és a telefonszámom. Ezt Matolcsigyajnak írtam. Figyeljenek, pillanatok alatt írt az MNB kommunikáció. Tehát abból adódó, hogy már válaszolt az MNB kommunikáció, az azt jelenti, hogy meg se kell kérdezni az elnök urat, hogy akar-e velem beszélgetni, vagy sem, hiszen ezt az MNB kommunikációja nélkül is tudja. Tisztelt Fialaj János, köszönjük szépen megkeresését, tájékoztatást hogy egy bankelnök az interjú lehetőségével nem kíván élni. Megértését köszönjük, üdvözleten. Ez a megértését kérjük, de nem érted, mit értsek azon meg, hogy ő nem akar velem beszélgetni. Tudják, ez olyan, mint Rátúti Zoltán, aki egyébként az sfi a rektora, aki meg azt írta nekem, hogy ő egyébként a műsoraimat hallgatja, de nem kedvel engem, és ezért értsem meg, hogy nem akar velem beszélgetni, mint hogy egy Egyébként bárkit is érdekelne egy Rátódi Zoltán, kit kedvel és kit nem. És akkor kérik a megértésemet. Hát nem értem meg, vissza is fogok írni. Tisztelt, akit illet, nem értem meg. Sőt, ne is írom, fogok én ezzel várni. Tudomásul veszem, de nem értem meg, Ez fogom írni. 061-253-8812 Ilyen e-mailt úgy sem szoktak ott kapni. Köszön. De nem értem meg. Kettős pont. Ilyenkor ilyen kisbetűvel szoktam élni Fiala János egybe. Így. Tisztelt, amit illet. Tudomásul veszem, de nem értem meg Fiala János. Elküldve. Hmm van -e még bárki, aki szeretne velem csacsogni? Még három perc van, nyolc óra negyvenig. Addig mindenféleképpen egy számot berakok, de addig nem kerül senki elők, hogy nyolc kor véget vetek a zenének. 061-253-88-12 másodszor. Te Tényleg ezt kérdezem önöktől, el tudják képzelni, hogy én küldök reggel 6 órakor egy e-mailt az MNB elnökének, és hogy 8 óra... Páratlan gyorsan válaszoltak, tehát az 7 óra 36-kor küldenek egy választ arra, amit én 6-20-kor írtam, hogy 7 óra 35 perckor felhívják Matolcsi, Gyöngyösségek, halló elnök úr, mit, mit akartok, fiúk? A Fiala János akar vele interjút készíteni, Beszélgetsz vele? Ki az a Fiala János? Nem tudjuk, csak azt írja, hogy nem gazdasági újságíró. A apostrof om akar vele beszélni és akkor írnak nekem egy ennél sokkal udvariasabb levelet. Köszönjük szépen megkeresését, tájékoztatjuk a jegybank kellnök az interjú lehetőségével nem kíván élni, megértését kérjük. Kedves kollégák, ez is ide van írva. Az alábbi, e-mail az MNB hálózatán kívüli forrásból érkezett. Kérjük legyen óvatos a linkekkel és a csatolmányokkal. Most akkor legyek, óvatosad, legyek óvatos azokkal, akik a megértésemet kérik. Hát micsoda abszurdum ez? A csókolatlan száj, a propellerre borzoltál, az ökör sütő a fényképező japának, te vagy a kocsiban a Rátuti Zoltán az alábbi e-mailt küldte nekem szeptember 1-én, Tisztelt fiala János, a tevékenységét, azonban én nem kedvelem magát, ezért a kért találkozó nem fog létrejönni. Ki a... Ja. <kül> Érdekli, hogy ő kedvele engem, de könyörgöm. Az SZFN rektorának miért kéne engem kedvelnie? Annak idén a magyar rádióban ilyet az ember nem tanult. De mindegy, hát itt tartunk. Lehet, hogy egyszer mibe jönnek az én utcámba. Azt azt mondom a rátótének, meg a matolcsnak, hogy hát én nem kedvelem magát, én nem akarok falgával beszélgetni. A alatt, te vagy a füntj a vadában, egy egyszerű vagy a dagályban. 061 253 Senki többet? Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, minden nap meglepetés és minden nap korlátozott apokalipszis, ha nem a mai volt az utolsó, akkor holnap 7 óra 14 perckor ismét találkozunk. Távolétemben dörö.fi gmail.com Még 25 másodpercük van arra, hogy ide ragasszanak. Üreget. Szia Balgut, de József Szia! Nekem az elhárító ember is eszembe jutott, ami ugye nekem már él volt egy ilyen hogy az ember nem jut közel valakihez, mert mindegy, hogy mi kikeresi, ki ha ő úgy dönt, hogy ne a bárki, akkor ilyen elhárító embereket képes megfizetni maga körül. A Rátóki, hát ez meg egy az, az abszurdum, mert szerintem csak semleges ember lehetne egy ilyen intézmény ő nem derteti el, hogy ki menjen be a színházába, ki szimpatikus, ki nem. nem ez borzasztóan nem tudom elfogadni. Ez egy nagyon érdekes dolog lenne, hogy a Máté Gábor ott a Katonő József színházban, és az embereknek azt mondja, én magát nem kedvelem. Inkább vissza, inkább vissza, inkább jöjjön. Hát, ne, de... Hát, szóval, de tényleg abszurdért, és látod, akkor az egyik össze, nem a másik Most már mi csinálunk belőle? Mindegy, de az elhárító ember nekem régóta egy ember van, és nézd meg, fél nyolctól föl kell az elhárító ember, és látni, hogy jó ja, ne, nem fogja adatni. Nem tudom, lehet, lehet, hogy más se engedne oda. Melyik az a film, mondják már meg nekem, ahol a Hugh Grant azt mondja, ki oda bemegy a lemezboltba, hogy magának, maga menjen a plázába, és ott vásárolja lemezeket? Ezt még gyorsan valaki mondja meg. Körülbelül ilyen alapon. Tehát, hogy az ember így azt mondja, hogy ott állna a színházának az ajtajában, ne legyen a Máty, ne legyen személyes. Bármelyik színházba, és ott jön valami közéleti ember azt, mondja, egyét a jegyét. És akkor oda megy a pénztárhoz, itt van 11 ezer forint, menjen haza. Azért az nagyon sajátos lenne. Senki nem segít? Melyik az a film? Jó reggelt! Ahó! Párom a párom! Köszönöm szépen! Nothing kill. Ja. Amíg rámolok, addig megtalálnak. Látják, még így is megteremte vannak a lehetőségét, hogy hogy és egyáltalán. Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt, reggelt kívánok! is Sándor vagyok. Milyen tisztelettel? Figyelek? Hát én nagyon szeretem a fia urat. én költő vagyok, csak nem annyira ismert 34 könyvvel, miután nem verkőztem egyetlen műsorba se, és nem ordibáltam ilyen mindenféle ilyen iszapos, dögölös hát produkciókban, és ez ugye a hátrányom, de ugyanilyen hátrány az is, hogyha valaki gondolkodik, ugye, és akkor szembesül a különböztetéssel, hogy mondjuk jelenem nem akarnak beszélni. Én ezt már 20 éve körülbelül, vagy 15 éve így kezdem szokni. Burai Sándor? Nem, Lövei. Lövei Sándor? Igen. Mit mond magáról az internet? Mindent. Itt van előttem. Magyar költő. Ön egy magyar költő. Hát igen. Igen, csak mondom, nem vett kőztem, ez volt a baj. Elkezett. És 47 éves? Igen, ezt nem kellett volna mondani. <gül> Miért ez sok? Ennek igen. <gül> hát akkor én mit mondjak? Hát, hát, mit csinálsz, a Mindenkinek a saját korában van problémája. 75-ben született püspökladányban első versei napilegban jelentek meg Bihari Napló. Ratko örökösnek tartják, saját magát népi költőnek valja. Hát igen, rólam már gyakorlatilag mindenki írt a szakmában, tehát mondjuk itt is van egy diszkrimináció szakmában, tehát um, aki gyakorlat, az tudja, hogy hol lehet megjelenni. Tehát uh, nem lehet találni, uh, egy folyóiratra, akkor tudom, hogy ott ki jelenhet meg, ki nem jelenhet meg. Tehát ezt el is mondják, le is írják. Tehát ez egy... Ez Maga egy meg nem értett ember, vagy magát megértik, és ezért nem akar. Tehát mi, mi a baj valójában? Ha egyáltalán baj. Hát nincs baj. Rólam igazából rosszat nem írnak. Tehát én nem is mondhatom azt, hogy a kritikusok nem annyira rosszat lennének, mert gyakorlatilag... Az Ön egy főfoglalkozású költő? Vagy az lenne? Hát, igen, az, az vagyok már. Igen. Most a, a Péreli Zsuzsakos ügyes csináltam három könyvet, az ő hát művészi szándékát próbáltam megfogalmazni, versekben. ebből 380 vers született, és négy könyv készült ebből a, ebből a 380 versből. Hát most a meg nem azt tudom mondani, hogy ha végigmegyek az utcán és mondják, hogy önnek sokat fogunk fizetni azért, hogy ha megkérdezik, hogy ki ön, vagy ki az a pérez, és egyébként a művésze, hányan fogják tudni? A Tolcsvainak a felesége. Hát, ez olyan, mint bocsánat, amikor Rákosi azt mondta, hogy akkor a, a Tamáska Mária fény. Így, így, belátom, tehát ebben önnek kérdezni, teljesen igaza van. Pontoskodtam, egy lényegtelen adatot mondtam. Én. Gobleneket Mert csinál. Ő, igen, ő kárpitművész. Ez már jobb mondat volt? Tehát az a lényeg, hogyha minél jobbat vagy minél ö, fényesebbet csinál az ember, csiszoltabbat, zseláltabbat, annál inkább rontja az ázsióját az ismertség terén. Tehát ö, ez, egy, hmm. ez egy ilyen visszafelé működő dolog ebben a világban. Tehát itt, ö, itt nagyon egyszerűen meg lehet. Ö, élni, ha az ember tudja azt, hogy hogyan kell azt csinálni. Ez egyébként ismert dolog, csak nem mindenkinek van hozzá kedve, ugye, ahogy a dalban is van, de, de, de meg lehet csinálni. Valaki azt mondja, hogy idő után hogy meguntam, és akkor most már én inkább ezt akarom csinálni, mert meguntam. Egyszerűen meguntam azt, hogy, hogy én, hogy velem ne szóga, hogy, hogy ne csinálják ezt, vagy azt. De hát ezek az emberek erre vannak tanítva, tehát nem nem azért mondják ezt, mert ők egyébként érzelmet akarnak ebbe vinni, hanem nekik ezt kell csinálni, ezt kell mondani. Önből a keserűség szól. Persze? Önből a keserűség szól, de még megteszi azt a végtelen szívességet, hogyha le fogjuk egyszer rakni a telefont, akkor ön is küld nekem egy e-mailt egy telefonszámmal? Persze, természetesen. Akartam is egyébként. Um, csak... um, ön, önt mi dobná föl? Hát ugye én az a baj, nekem, nekem aztán persze azt is mondják, hogy tehát olyan rettelentes, mély fájdalom árad a versekből, de én most erre azt tudom mondani az én verseinkből, azt tudom mondani, hogy én nem jót, vagy nem szomorúat, vagy nem vidámat akarok csinálni, hanem jót. És a jó, az valóban egy kegyetlen dráma. Én azt tanultam, én jót akarok csinálni, aminek, aminek van, egy, van egy, hogy is mondjam, tekintete. Hogy legyen egy versnek egy tekintete mint egy szobornak. Az a jó szobor, aminek tekintete van. Nem, nem életre kell, hanem néz. Na most ezt, ezt, abban a világban, ahol már a fekete-fehér filmet nem lehet megnézni, mert megkérdezik, hogy miért nem színes. Hát hol vannak a színek? Hol vannak? Hát mi nagyon vidámak vagyunk, persze csak hazudjuk ezt magunknak. Tehát Értem, amit mond, de azért uh, uh, sok minden uh, bele van hányva ebbe a Mikulás izé putonyba egymás mellé. Hát mindenki olyan, ami de ebből ki kell, hogy jöjjön valami, szóval rettenetesen hát, vegyesek az emberek. Mindenki Ez így van. Csak a szertint látjuk, mert én néha nem is szeretnék belenézni. Éreznék. <gül> Tehát... Azt nem teszi jól, azt meg, kell, azt meg kell tenni. Az a szerencsé az embereknek egyébként, hogy a csak a feltént látják a közéletben is. Mert hogyha mélyre néznének, én egy kicsit így a, a múltkor, én, csak így lejebben kedtem ezt a mércét, ugye, mint az olajszint mérő, és, és egy konkrét esetben egy konkrét személy két személyek kapcsolatban láttam dolgokat, és az úgy kavargolt bennem napokig. Szóval ebből nagyon sok lenne az ember, nagyon sok lenne az, az embereknek, ha megtudnák, hogy, hogy mi hogyan működött, és hogy.. hogy mi van. Szóval... Ahhoz, hogy ezt a beszélgetést értelmesen tudjuk folytatni, megteszi, hogy akkor küld nekem egy telefon számot, és akkor még az is lehet, hogy előkerülök, ha fel tudtam önből annyira készülni, hogy jobb kérdéseket tudok feltenni, vagy jobb megjegyzéseim vannak, mint hogy Péreli Zsózsia Zsuzsa Tolcsvai László felesége. Megteszi ezt a szívességet. <tos> igen elküldöm. Persze, hogy... Akkor várom. Köszönöm, Köszönöm szépen. Köszönöm az úrnak. Köszönöm. Az úrnak, az én volnék, de az úrnak ne szólítson, mert akkor zavarba jövök, nem ismerek magamra. 8 óra 49 perc van. Van-e bárki még, aki szeretne valamilyen módon életjelet adni magáról? Belejtve, hogy felhívásomra, amit a műsor folyamán tettem, további jelentkezőket, egyáltalán jelentkezőket várok. Értékelem a tevékenységét, azonban én nem kedvelem magázatét, a kért találkozó nem fog létrejönni. Hihetetlen. Elnök úr, nem akar velem beszélgetni. Nem ér rá, nem akar interjút adni. Nem könnyű dolog fialajánosnak lenni. Most már nem számolok tovább, mert ugye már egyszer elszámoltam egy-kettő-háromig. De teljesen igaza volt Lővei úrnak a megérzésemet illetően. Németh Szilárdnak elegerett a csepedi Fideszből, és feloszlatta. Végül is lehet. Na jó. Akkor mindenki elviszi a másik Mikulásat? kettőt. Na hát, na jó van, akkor iszom egy kis teát, és leteszem a Kell, Elmegyünk reggelizni? Úgy. Utána nekem még készülnöm kell. Szia, Krista!